פתאום אותם! העניבה של סבא פעם אחת היה סבא, ולסבא הייתה עניבה. ולמה הייתה לו עניבה? כדי שיהיה לו לאירועים חשובים. נכון, ויום אחד היה לו אירוע חשוב מאוד, ולכן לבש את עניבתו. מה, מה, הוא הלך לשוק? נכון, נכון, לשוק הוא הלך. ולקח איתו מלוא חופניים... אני, אני יודע, הוא לקח סלים וסקיות וגיגית לשים דברים בפנים, וקובייה. נכון, סלים וגיגית. ואת הקובייה הוא שם במקרר. כשהגיע לשוק, ראה לפניו אוכל שקראו זכ... לו... זכריה, אני יודע, זכריה קראו לו זכריה. נכון, איך ידעת? לרוכל קראו זכריה. זכריה היה סוחר ממולח. וכשראה את עניבתו היפה של סבא, חשק בה לעצמו והציע לו תמורתה. אבל אני יודע, אני יודע, מכונית פורשה אדומה נגיד אם גג נפתח במלא כוסיות מאחורה? נכון, מלא כוסיות מאחורה. לקח סבא את הפורשה בכף ידו, הביט בה ואמר, סוחר יקר. הוא ענה, הוא אמר, הוא אמר, הוא קילל אותו, הוא קרא לו בשמות. נכון, נכון, הוא קרא לו תחכמוני, בן בליעל. הוא מר קונדס! ואז הוא תפס בו עניבה ונפנף אצלו באוויר כמה פעמים ואז עזב את העניבה וזרק אותו! לקרשים כמו ב-WWF! נכון, נכון, נכון, כמו בושידו, כמו יוקזונה, כמו קווין ונריק, שאף אחד כבר לא זוכר. ואז סבא אמר בנשימתו האחרונה... בוא'נה, הסיפור שלך מטומטם לגמרי, מה זה? נכון, נכון, סבא אמר שהסיפור מטומטם, ויש אומרים שהוא אחד המטומטמים שסופרו אי פעם! אה, אני הולך הביתה, מה זה שטויות האלה? נכון, אתה הולך הביתה, זה שטויות! נכון, הדלת נעולה. הצילו, אני רוצה לצאת. נכון, נכון, הצילו, אתה רוצה לצאת? אתה מפחד. נכון, אני מפחד, נכון. ואתה חושב שאני איזה מופרע שלוקד ילדים? נכון, אתה מופרע שלוקד ילדים. נכון, אני מופרע שלוקד ילדים. ואתה מספר להם סיפורים, אבל בעצם זאת מלכודת ללכוד ילדים תמימים כמוני. נכון, כל מה שאמרת, נכון. אתה חוטף אותם לסיני ושם אתה שם אותם במלון זול עם ג'וקים גם זה נכון מה שאמרת אבל אתה לא יודע שיש פה מצלמות נסתרות ומיקרופנים ובעצם אני שתול והמשטרה שלחה אותי כדי ללכוד אותך ועכשיו אני אחשוף אותך שאול וככה אלו סבא באושר והתחתן עם העניבה וזה הסוף מה טוב אה, מאוחר כבר אתה צריך ללכת הביתה הנה אצא להתראות אחת לגמרי מחר בספרה יש עוד פעם תקרא לחברים שלך ביי You can hear me in the background.co.il Oh-ho-ho!